natenda kwangu nime sako hazi ile sekii umefanya ili umefanya arakazako Jina la Bwana na mokozi wetu Yesu Kristo nalitukuzwe milele. Karibu sana sana rafiki mpendwa katika kipindi chetu cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi. Ninakusalimu rafiki mpendwa kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Karibu tuendelee kutafakari pamoja sehemu ya pili ya kichwa hiki kinachosema nimekubariki nawe uwe baraka. Nimekubariki nawe uwe baraka. Katika tafakari iliyotangulia tumeona baraka ya Ibrahim imetufikia sisi wote kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Na tuliambiwa kama wafuasi na wanafunzi wa Yesu Kristo hatupasu kwa watu wakulaani bali wakubariki kama sisi nasi tulivyobarikiwa. Na tuliona neno la Mungu likituelekeza kubariki hata wale ambao wanatulaani. Tena tumeambiwa tubariki na kamwe tusilaani. Tuliona neno la Mungu likituelekeza kubariki hata wale ambao wanatulaani. Tena tumeambiwa tubariki na kamwe tusilaani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana alimwambia Ibrahimu, Nami nitakufanya wewe kwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikiwa. Naya ni nitamlaani na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Mwanzo sura 12 mstari wa 2 na watatu. Rafiki mpendwa, mara nyingi huwa tunadhani baraka ni kwa ajili ya kila mtu na nafsi yake mwenyewe. Mara nyingi tunadhani baraka ni kwa ajili ya kila mtu na nafsi yake mwenyewe. Lakini Mungu anapombariki na kumwenua mtu na kulikuza jina lake ni ili awe baraka na kupitia mtu huyo jamaa zote za dunia wapate kubarikiwa mungu anapombariki na kumuinua mtu na kulikuza jina lake ni ili awe baraka na kupitia mtu huyo jamaa zote za dunia wapate kubarikiwa kwa hiyo tunapomwomba mungu atubariki ni lazima nia yetu iwe ni kuwa baraka na kupitia sisi watu wengine wakapate kubarikiwa tunapomwomba Mungu atubariki ni muhimu na lazima nia yetu iwe ni kuwa baraka na kupitia sisi watu wengine wakapate kubarikiwa baraka yoyote isiyoagusa watu wengine sio baraka baraka yoyote isiyoagusa watu wengine sio baraka rafiki mpendwa kumwomba Mungu baraka ni sawa sana kumwomba akutumie kama chombo chake cha kusambaza upendo wake kumuomba Mungu baraka ni sana sana kumuomba akutumie kama chombo chake cha kusambaza upendo wake. Ni kumuomba akufanye mwakilishi wake katika kuyagusa maisha ya watu wengine kupitia baraka anayokupa wewe. Maandiko yanatufunulia mara zote Bwana alizomtamkia Ibrahim baraka, alizihusisha na watu wengine kujibarikia kupitia kwake. Mara zote Bwana alizomtamkia Ibrahim baraka alizihusisha na watu wengine kujibarikia kupitia kwake. Alimwambia, "Katika kubariki nitakubariki, na katika kuzidisha nitauzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni, na kama mchanga ulioko pwani, na uzao wako utamiliki mlango wa zao, na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia kwa sababu umetii sauti yangu." katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia kwa sababu umetii sauti yangu mwanzo 22 17 na 18 rafiki mpendwa maisha ya baraka ni maisha ya kujitoa kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya watu wengine maisha ya baraka ni maisha ya kujitoa kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya watu wengine kubarikiwa ni kufanyika bomba la kupitisha baraka za Mungu kwenda kwa wengine kubarikiwa ni kufanyika bomba la kupitisha baraka za Mungu kwenda kwa wengine. Jinsi mtu anavyowabariki wengine ndivyo Bwana anavyoachilia baraka zaidi kwake. Jinsi mtu anavyowabariki wengine ndivyo Bwana anavyoachilia baraka zaidi kwake. Kwa maana baraka inaongezeka kadri mtu anavyojitoa kwa Bwana na kwa ajili ya wengine. Baraka inaongezeka kadri mtu anavyojitoa kwa Bwana na kwa watu wengine. Domana Yesu alisema katika injili ya Luka sura ya 6 38. Luka 6 38. Wapeni watu vitu nanyi mtapewa kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwasukwa hata kumwagika. Ndicho watu atakachowapa vifuanu mwenu kwa kip, kwa kwa kipimo kile kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa. Wapeni watu vitu nanyi mtapewa kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwa sukwa hata kumwagika ndicho watu watakachoapa vifuani mwenu kwa kuwa kipimo kile kile mpimacho ndicho mtakachopimwa rafiki mpendwa tunapoikiri baraka ya Ibrahim katika maisha yetu ni muhimu kufahamu tumebarikiwa kwa upendo wa Mungu ili tuwe mabomba ya kusambaza upendo wake kwa watu wengine tunapoikiri baraka ya Ibrahim katika maisha yetu ni muhimu kufahamu tumebarikiwa kwa upendo wa Mungu ili tuwe mabomba ya kusambaza upendo wake kwa watu wengine. Ni muhimu kukumbuka baraka isiyogusa maisha ya watu wengine hiyo sio baraka. Baraka isiyogusa maisha ya watu wengine hiyo sio baraka tuombe. Mungu mkuu baba yetu wa mbinguni wewe uletubarikie ili tuwe baraka tunakuabudu na kukutukuza na kukusifu kwa jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa kutupa sisi kibali cha kuwa bomba la kusambaza upendo wako duniani. Yumkini kwa sababu ya ubinafsi na kutokujua kwetu, hatuja kutumikia kwa uaminifu katika hili. Tumekuwa watu wa kukuomba utubariki kwa nia ya ubinafsi wetu na sio nia ile uliyotuitia ya kuwa baraka. Tunakuomba tusamehe na kuturehemu Bwana, ututakase na kutusafisha kwa damu ya Yesu Kristo. Tunakuomba neema yako ituwezeshe kujiepusha na kila aina ya choyo inao tuzuia kujitoa kwa ajili ya ufalme wako Bwana. kwa roho mtakatifu wako ukatufunue fahamu zetu tukapate kuona jinsi baraka zako zinavyomiminika kwa wote wanaokubali kuwa baraka kwa wengine. Tunakutukuza Bwana kwa uaminifu wako kwa kuwa umeitimiza kwetu ahadi yako uliyomwambia Ibrahimu kwamba katika kubariki utambariki na katika kumzidisha utamzidisha uzao wake kama nyota za mbinguni na kama michanga iliyoko pwani na uzao wake utamiliki mlango wa adui zao na katika uzao wake mataifa yote ya dunia watajibarikia. kwa sababu aliitii sauti yako nasi bwana tunakushukuru kwa kuwa kwa njia ya Yesu Kristo mzao wa Ibrahimu mataifa yote ya dunia tumejibarikia. kwa njia ya Yesu Kristo Tumekombolewa na laana ya Torati. Tumewekwa huru mbali na utumwa wa dhambi na laana ya magonjwa na umaskini na mauti. Tunakushukuru Yesu kwa kuwa ulijitoa kwa ajili yetu. Ukakubali kufanyika laana ili sisi tupate kubarikiwa. Bwana tunakushukuru kwa kutupa kibali cha kuwa vyombo vyako viteule. Tunakusi utuwezeshe kuwa baraka kwa watu wengine kupitia vile vyote ulivyotubariki kwavyo tusaidie e bwana tuwe tayari kutumika kama vyombo vyako kugusa maisha wengine kama ulivyotuita tuwe baraka tufanikishe e bwana tukapate nguvu na uwezo wa kujitoa kwa kila kazi njema jina lako litukuzwe mungu mkuu na baba yetu wa mbinguni katika jina la Yesu Kristo amen pamoja katika kristo yesu ukundi silo leo ni tarehe moja. oktoba mwaka wa 2023 Rafiki mpendwa baraka isiyogusa maisha ya watu wengine hiyo sio baraka. Tumebarikiwa kwa upendo wa Mungu ili tuwe mabomba ya kusambaza upendo wake kwa watu wengine. Basi Mungu na atubariki tunapoendelea kumtumikia kwa maisha yetu. Jina la Yesu Kristo likaendelea kukuinua. Damu ya Yesu ikaendelee kunena mema juu yetu kinyume cha mabaya yote. Amen.